Jy is ingeskakeld by Net Radio SA wat ook uitsaai in alliantie met FM Stereo Jy luister na Ekerk en dit is die sending arm van Net Radio SA waarmee ons probeer om elke mens op aarde vir Jezus Christus met die evangelie te bereik volgens opdrag opdracht Matthäus 28,19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 En het is vir mens moeilik om op hierdie internet radio alle mense op aarde te bereik, want dit word wereldwijd uitgesaai. Enige mens, enige plek op aarde kan dus nou inskakel en na hierdie evangelie verkondiging luister. Daarom is dit voordelig dat ons dit weet, weet dit ons mense kan vertel, mense kan uitnooi vir die mense die inlichting kan gee van www.netradiosa.co.za en bekie te verduidelik hoe dit werk en dan kom ons hier die opdracht van die Heer Jezus na so jy is baie baie welkom vir dan waar jy jouself ook al mag bevind by hier die eredens van die e-kerk, e-kerk afkorting vir elektronise kerk, omdat dit nou nie een fysische kerk gebouw is nie, maar elektronis soos wat dit maar met die hele wereld van die elektronie kan gaan op die oomlik, alles word ook elektronis gedoen, En ons is bevoerig om in hierdie situasie te sit dat ons in een plek soos Eirenie Pretoria die woord kan verkondig en hierdie golwe word oorgedra na die rest van die wereld so dat enige persoon die voorig het om ook die woord van God aan te hoor. Ons gaan met ons eredienst begin door saam te bid En daarna gaan ons die geloofsbeleidenis hanteer, die apostoliese geloofsbelijdenis om ons geloof, ons algemene christelike geloof in God wat in die te beleid. Kom ons bid saam. Laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskiet. Soos in die hemel, net so ook op die aarde.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 oh what and hear Jou son sterf hier, die wat in ons sonda. En lei ons nie in die versoute, maar verlos ons van die boosheid van die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 Ons skrifweesing kom uit de handelinge In die boek handelinge By die laaste hoofstuk van handelinge Handelinge hoofstuk 28 En ons gaan daar enkele verse lees Van verse 11 tot by verse 15 Handelinge die laatste hoofdstuk, hoofdstuk 28 by vers 11 En na drie maande het ons afgevaar in een skip van Alexandrie met die skeepsmerk Kaster en Pollux wat op die eiland oorwinter het En ons het by Syrakiese gekom en daar drie daag geblij. Daarvandaan het ons omgesuil en by regium aangekom en een dag later het die suide wind opgekom en op die tweede het ons in Puteoli bereik waar ons broeders gevind het wat ons gevra het om siewe daag by hulle te blij. En so het ons naar Rome gegaan. En die broeders, wat van die lotgevallen van ons gehoor het, het ons daar vandaan tegemoet gekom, tot by die Apies mark en die drie herberge. En toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed gevat. Ons tot so die woord van die Heere, hy sê in elkeen wat na sy woord luister en wat het ook in sy en in haar hart bewaar. Nou, die thema van die boodskap vir ochend gaan oor nieuwe begin of nieuwe seisoene in die menselewe of een nieuwe seisoen, new beginnings, as die mens dit dan zou so bouw vertaal in Engels maar iets niet, niewe dinge, niewe seisoen. En dit is dan ook waar van die apostel Paulus in hier die boek, die boek handelinge, as die mens die boek handelinge nou so voor jy oop het by die 28ste hoofdstuk en jy het die ou Afrikaanse vertaling, die 1933-53 wat ek nou hier in my hande hou, dan gaan hy oor van handelinge na die boek of dan die brief Roemeine. Wat baie interessant is, want die boek handelinge eindig met Paulus die laatste reis wat hy onderneem het en dit was dan as een gevangene na die stad Rome so die boek handelinge eindig in Rome en dan begin die heel eerste brief na handelinge dan as die brief aan van die apostel Paulus aan die Romeine so logische oorgang so van handelinge dan na Romeine nou Paulus' leven is die soos die lewe van enige ander mens met verskillende op en affe as een mens nou zo directe vertaling so kon maak van die Engelse uitdrukking ups and downs waar sommige van die gebeurtenisse vir een mens aangename gebeurtenisse was en die andere is nou nie meer in daardie kategorie nie meer negatieve dinge wat gebeur het en so was Paulus sy sending reise as mens recht achter in sommige van die bybels kyk soos die 1933 53 vertaling is daar kaarte en het ons dan ook een kaart van die sending reise van die apostel Paulus, en hy het drie van hulle onderneem, drie sendingreise wat vir een mens so met verskillende strepe op die kaart aangeduid word, en dan hier die jylaaste reis vir hom na Rome, en as mens die boekhandelingen nou van voor na achterdeur lees, dan ervaar jy nou saam met Paulus al die dinge wat hy, so op sy lewenspad ervaar het. Al die dinge, al die mooi dinge en al ook al die negatieve dinge van sy lewe. En so het ons allemaal maar die soort van grafiek, denk ek, van dat jy die dag gebore is tot dat jy die dag je hoofd neerlet, gebeur daar verskillende dinge in een mens sy lewe. soos dat jy gebore is, daar die dag is nou dan een belangrike gebeurtenis in die mense lewe dat jy die eerste keer die levenslug aan skou en dan gaan die mens nou door verskillende stadiums soos van om bijvoorbeeld nou tanden te kry en dan is daar een fase van om te begin met die skool miskien in een voorskoolse situasie jyself te bevind wat gewonek nou vandag moendlik is, dat die mens voordat jy nou erg met graad 1 begin dat jy in een voorskool jyself bevind en alles wat daarmee gepaard gaan al die ondervindinge daarvan en dan vanuit daar die voorskoolse stadium nou na, dan soos wat mense dit gewonek nou noem die wertelike skool waar jy nou in graad 1 jou loopbaan begin, en dan het ons hierdie loopbaan as een primaire school, of een laar school, en as jy nou daar tlaag geeindig het, by standaard 5, of dan nou graad 7, dan begin nou die groot grootschool, soos wat dit nou gewoonlik, bekend staan in die spreektaal en wanneer dit nou weer achter die rug is dan is dit nou weer die tertiare onderrug wat begin op verskillende plekke vir verskillende mense en dan mag dit nou wees dat jy jou eerste werk binnenstap waar jy jou self nou gaan bevind om jou loop aan te begin en dan mag dit wees dat jy al getrouwd is of nog nie getrouwd is nie en as jy nog nie getrouwd is nie dan nou in die huwelik tree en dat daar nou weer een nieuwe fase aanbreek en dit word dan een gewoneke huweliksboekie genoem nie interessant nie, nie praat van een huweliksboot van twee mense wat nou saam is en dan nou die lewe moet in. Nou so as ek na nou die apostel Paulus' lewe kyk, dan lyk dit vir my baie soos een heveliksboot. Omdat hy self nou nie getrouwd was, maar sê nou maar getrouwd met die kerk. My so dit min of meer so kon, so kon stel. Want hy was die meeste van sy tyd was hy maar Iwers op een boot, op pad ergens heen, bezig met die evangelie, die goeie nieuws van Jezus Christus, om dit aan die wereld te gaan verkondig. Want dit was alles die begin daarvan, in twee klein plekjes, namelijk Jerusalem, en daar waar Paulus in Antiogee begin het met sy gemeente, dit was waar die oorsprongen dan was van die kerk. En vanuit daar die twee plekke is mense nou die wereld ingestuur, en Paulus was daar die groot figuur, daar die persoon wat sy hele leven gegeet, net vir hier die een doel, namelijk om die woord van God, die evangelie die goeie nees die wereld in te dra, soos wat die Heere dit nou vir om moentig gemaakt het in drie van hier die sending reise met die laaste een as reis na rome nou as mens die kerkgeskieden is nou gaan bestudeer so mens dit as een vak sê nou maar by een bybelschool of by een theologische inrichting as een vak bestudeer wat eindelijk maar ooral een voorgeschreven vak is dan begin die geschiedenis van die kerk nou daar in Jerusalem en dan voortgesit in Antiochie maar dan is dit eindelijk die, die kerk van Rome wat die hele kerkgeschiedenis oorheers tot en met die hervorming het ons dan maar eindelijk net die ges, die geskiedenis van die Roomske kerk van die Rooms katholieke kerk en al die dinge wat in die kerk gebeur het is dan aangeteken door verskillende besluit wat geneem is so door die tyd groot Groot, groot besluite wat door die kerk geneem moes word, so van tyd tot tyd tot tyd. En so met die mens door die geskiedenis werk. Nou Paulus' geskiedenis is hier die unieke geskiedenis van een mens, van een man. En as het ware bezig om sy leven te gee, so dat die evangelie verkondig kan word. En in die laatste gedeeltes van die boekhandelingen, die 27ste hoofdstuk en die 28ste hoofdstuk, is vir my twee belangrike gebeurtenisse, wat so by mekaar le, want dit is die 27ste hoofdstuk en dan die 28ste hoofdstuk. Die 27ste hoofdstuk het te make met met een gebeurtenis in die lewe van Paulus, wat nie baie aangenaam is nie. Want hy is hier in een boot, en hy het by een plek gekom in die naam van Mooi Havens. Kan het hier vir jou lees in die 8e vers van Handelingen 27. En toe ons met moeite, Dit voorbij geseil het, kom ons by een plek wat genoem word Mooie Havins. Vee Havins in Engels, Mooie Havins. In die nabijheid waarvan die stad Laasie is. Mooie Havins is eindelijk een prachtige mooi woord. Ek sien een van die kerke hier in Centurion het ook so een naam mooi havens En nou die negende versie En omdat Een geruime tyd verloop het En die skeepvaart al gevaarlik Geword het En die vastheid ook Al voorbij was Het Paulus Hulle gewaarskie Paulus wou nie hee dat hulle uit Hier die haven moes vertrek nie Hier die mooie Hawe, hier waar dit veilig was. Maar die mense saam met hom het hulle nie aan hom gesteer nie, hulle het nie na hierdie waarschuwing van hom geluister nie. En die uiteinde van hierdie bepaalde boot was dat dit skipreek geleid het. en nou lees ek vir jou van af verse, kom ons sê vers 39 dit nog nou die einde van hier die hoofdstuk 27 en toe dit dag word het hulle die land nie herkennie maar hulle het een inham met een strand bemerk waarop hulle van plan was om die skip te laat loop as hulle kon en hulle die ankers afgekap en in die see laat le en tegelijkertijd die roertouwe losgemaak. En hulle het die voorseil tegen die wind opgetrek en op die strand aangestuur. En hulle het op een plek verval met die see aan weerskante en die skip laat strand, en die voorskip het vastgeraak en onbeweeglik bly sit, maar die achterste skip is deur die geweld van die branders uit mekaar geslaan. Nou was dit die plan van die soldaten om die gevangenis dood te maak, so niemand kon uitswem en ontsnap nie. Maar die hoofdman oor 100 wou Paulus red en het hulle verhinder in hulle voorneme en bevel gegee, Dat die wat kon, swem eerste in die zee moest spring Om aan land te kom En die ander, sommige op planke En sommige op stikke van die skip En so het allemaal behouwe aan land gekom Het was een moment nou in die leven van Paulus op een boot Wat dan nou skipreek geleid het A mens so sê die boot het op die rotse belang, soos wat sommige mense die uitdrukking gebruik. En dan is daar keuses in een mense leven, of jy nou op hierdie sinkende boot gaan bly, en of jy nou maar liever in die water gaan spring, en kyk of jy nie kan uitswem nie. En dit is nou wat hier ook met, die apostel Paulus gebeur het, is dat hy uitgeswem het, ingespring het in die see van hierdie sinkende boot af, en nou is hy in die see en het behouwe daar by die land aangekom. En dan het ons die 28ste hoofstuk en hier het ons die finale fase van die lewe van die apostel Paulus. Hy is nou van af hierdie sinkende boot, is hulle nou by die land, en hier begin nou in die elfte vers hierdie laaste gedeelte, en na drie maande, het ons afgevaar in die skip van Alexandrië, met die skeepsmerk Kaster en Polliks wat op die eiland oorwinter het Paulus het voordat hy dus hierdie jylle laaste vaart, as mys dit nou so so kon gebruik reis vanaf hierdie hierdie eiland Malta waarop hy homself nou hier bevind het nou na Rome nou moet ons bykie net onthou hier le by dieper dinge hierin as wat op die oppervlak sigbaar is, Paulus is hier as een gevangene en dit beteken hy was op pad Rome toe niks so verander dat hy by Rome uitkom nie, want hy het homself op die keizer beroep En as een gevangene was dit nog nie sy verantwoordelikheid om in Rome uit te kom, dit was eindelijk Rome sy verantwoordelikheid, dat hy daar so uitkom. En hier die mense wat na die welzijn en welstand van Paulus moest omsien as een gevangene, het seker gemaakt dat hy veilig heel huids in Rome aankom. Nou, vir Paulus was die feit dat hy gevangene was nie een negatieve ding nie. Hy het altyd die geestelike sy daarvan beklem toon. Ek is een gevangene van Jezus Christus. Beteken ek is in sy hande. Ek behoort aan hom, ek is een slaaf van hom. En Petrus gebruik ook hier die uitdrukking en 2 Petrus Kom ek lees dit vir jou in 2 Petrus 1 by verse 10 Daarom broeders, hoe het jylle jylle deste meer beuiver om jylle ver, om jylle roeping en jylle verkiesing vast te maak Want as jylle dit doen sal jylle nooit strykel neem Want so sal reiklik aan jylle verleen word ingang in die eeuwige koninkryk van ons Heere en zaligmaker Jezus Christus. Vast te maak, om jou roeping vast te maak, om seker te maak, jy gaan daarin waar die Heere wil hee, jy moet gaan. Dit wat hy met ons in gedachte het. Dan is jou roeping vastgemaak Dan maak jy jou vast daaraan Jy maak jy nie daarvan los nie Maak jy juist vast Soos wat Paulus omself op die keizer beroep het En ons so vastgemaak het An die feit dat hy nou nergens anders heen So gaan as Rome toe neem En soms is daar so een tykie wat die mens moet Winter, soos wat dit hier nou met, met Paulus die geval is in handelinge 28 hier het hy vir 3 maande oorwinter by hy die boot, hy die skip met die skeepsmerk Kaster en Pollux dit is die tweeling so in die jimmelruim kijk na die verskillende constellaties, dan kry mens ook die constellatie van die tweeling. En baie van hierdie constellaties het specifieke betekenisse soos ook aangeteken in een bepaalde boek met die naam die Evangelie in die Sterre. Engelse boek The Gospel in the Stars Waarin een mens sien dat alles in Godse hande is Alles bly maar in Godse hande Ek het op die stadium Ek het die constellaties net so loer Dat jy sien hoe hulle op mekaar volg En die betekenis dan ook daarvan Nou, Paulus is dus hier in sy oorwinteringstijd Voor sy heel laatste situasie wat hy moes aanpak Namelijk om Rome toe te gaan Nou, mens so zou denk dat dit nou nie een verskrikkelike belangrike situasie was Dat hy nou Rome toe zou so gaan nie, Maar ja, dit was verskrikkelijk belangrijk Want ons weet ons nou die eindelike werkelike verdere geschiedenis van die kerk het hier begin in Rome. in Paulus ondervind hier die laaste oomblikjes as, as volg volgens ek nou vir jou kan lees hier uit handelinge 28. Paulus is nou hier bezig om om met die jode te praat, die belangrike jode van Rome, en ek lees vanaf vers 17, en na 3 dae het Paulus die vernaamste jode saamgeroep, nadat hulle vergader het vir hulle gesê, broeders, hulle wil ek niks gedoen het, teen die volk of teen die volks voorvaderlijke sedes nie, is ek uit Jerusalem as een gevangene oorgelever in die hande van die Roemeine. Hy het my onderzoek en wat my loslaat, omdat daar in my niks is wat die dood verdiene. Maar toe die jode daarteen opgekom, was ek verplig om my op die keizer te beroep, nie asof ek iets van my volk skuldig is nie, En om die rede dan, het ek versoek om u te sien en u toe te spreek, want dit is oor die hoop van Israël, dat ek met hierdie kettings gebooi is. Net hy met die positieve sien, hier ook in Paulusse kettings, hy sien dit, alhoewel hy in kettings gebooi is, beteken dat hy verseker is van die feite dat hy hier in Rome so kom en praat oor die hoop van Israël en hy het vir hom gesê ons het geen briewe oor u van Judea ontvang nie ook het niemand van die broeders hier aangekom en iets slechts van u berug of gepraat nie maar ons verlang van u om te hoor wat u denkt want wat hier die sekte betref, dit is nou die christelike sekte, is dit ons bekend, dat ooral daarteen gespreek word, en hy het vir hom een dag bepaal, vir Paulus nou, hier die joodse belangrike persoene in Rome, en baie het na nou hom in, in sy verblijfplek gekom, Paulus het hy hier huis gehad, waarin hy die laaste jare daar in Rome geblei het so het huiskerk eindelijk gehad en in een krachtige getuienis het hy vir hulle die koninkryk van God uitgeleg u moet mooi luister hierna En een krachtige getuienis het hy vir hulle die koninkryk van God uitgeleg en van die morgen vroeg tot die aand toe het hy uit die wet van Mooses en uit die profete hulle probeer oortuig aangaande gaande Jezus. Die sien wat gebruik Paulus om Jezus te verkondig wat ons vandag die Oud Testament noem van Genesis tot by Malahagie. Hy die hele dag uit die Oud Testament gepreek van die ochend vroeg door to die toe om hulle te probeer oortuig aan gaande Christus en sommige het geglo wat gesê is maar ander het ongelooflig gebleid dit is altyd maar net dood gewoon feite van die lewe sommige mense sal glo soos dit nou huidiglik maar ook die geval is op die aarde en andere glo nie, hulle bly ongeloofig en toe hulle onder mekaar oneenig was het hulle uit een gegaan nadat Paulus hier die woord gesê het namelijk terecht het die heilige geest dier Jesaja die profeet tot ons vaders gespreek en gesê Ga na hierdie volk en sê Met die gehoor sal jylle hoor En glad nie verstaan nie En jylle sal kyk en kyk en glad nie sien nie Want die hart van hierdie volk het stomp geword En met die oor het hulle bezwaarlik gehoor En hulle oor het hulle toegesluid so dat hulle miskien met die oor sou sien en met die oor hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Laat het dan nou aan julle bekend wees dat die heil van God aan die heidene gestuur is en hulle sal luister. En dit was die einde van die synnagoge einde van die jode wat die koninkryk veronderstel was om te verkondig dit is nou van hulle weggeneem en is aan die heidene gegeen namelijk aan die kerk en toe dit gesê het het die jode onder groot woorde strijd met mekaar weggegaan En Paulus het twee volle jare in sy eie gehuurde huis geblij en amal ontvang wat na omgekom het terwijl hy die koninkryk van God gepreek en onderde gegeet aangaande dier Jezus Christus met volle vrymoedigheid Sonder enige verandering Dit is hoe die leven van die apostel Paulus Eindelijk absoluut rustig geeindig het in Rome Nadat hy hier die verskrikkelijke Oppe en affe, abs en downs in sy leven ervaar het totdat hy een finale sprong moes gedoen het vanaf daar die skip wat skipbreek geleid het, so hy sy laaste finale toch in ris in in vrede en onder Godse totale heerskapie kon uitleef. En soms moet een mens maar hierdie kieses maak in jou lewe, en mens moet besef, alles gaan nie oor hierdie dinge hier op die aarde nie. Hierdie is maar net een tydelike lewe. Hoe lang jy ook al hier mag wees, en waar jy ook al mag wees, en wat jy omstandighede ook al mag wees, dit is alles net doodgewoon tydelik. Maar daar is die eeuwigheid wat wacht En Paulus was verseker Dat dit wat hy daar gedoen het in Rome Daar in vryheid Semivryheid namelijk nuk, geen veranderingen nie Maar hy was een gevangene van Jesus Christus So het hy homself gesien Een slaaf van hom Dit wat hy wil hee wat hy moet doen En mag dit so wees dat ons levens so mag eindig binnen in die center van die wil van God dit wat hy van ons verwacht dit wat in die analis opgeteken is oor ons dit waarvoor ek en jy gebore is dat ons uiteindelik ons self in daar die situasie sal vind dat ek in vreugde en vrede en blijdskap en in Godse beskerming, daar die dampkring van Godse genade my leven hier afsluit, so dat wanneer ek my hier toe maak, ek my oe weer opmaak by die Heer Jezus Christus en dat hy vir my sal kan sê, mooi so, goeie en getrouwe diensknecht. En daarmee sê ek Amen. Ons gaan saam bid en die Seen van die Heere uitspreek. En vanmiddag om 16 uur, wil sê om 4 uur, het ons boek en dan om 19 uur weer gewone tyd stem van hoop en mag jy dan een aangename dag verder in die teenwoordigheid van die Heere omvang en ervaar. En nou mag die die liefde van God onze Vader en die barmhartigheid van Jezus Christus sy Seun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 here yeah.